Ми вийшли на зустріч міліцейській машині. Я заново повторив свою розповідь молодому худющому лейтенантові, який дивився на мене вкрай підозріло. Я мусив їхати з ними знову на те саме місце, де ми знайшли Людмилу. Спочатку ми дісталися до станції. Потім я у супроводі лейтенанта і двох сержантів та лікарів зі швидкої – яких теж навіщось разом з машиною взяли з собою, мусив пройти тим же шляхом, яким ішов недавно разом із Жебраком. У мене дедалі сильніше пекли очі і гули ноги. Там, на місці події, я ще раз повторив лейтенантові, що я Людмили з потяга не штовхав, а навпаки намагався її врятувати. Судячи з усього, він не повірив. І невідомо, для чого зажадав, аби ми проїхали тим шляхом, де я ніс Людмило. Коли ми спинилися біля лавочки, де я перепочивав зі своєю нелегкою ношею, він присвітив ліхтариком і щось пробурмотів собі під ніс. Здається, сказав, що схоже, так і було, як я розповідаю. Нарешті біля лікарні, куди ми повернулися, він спитав, де я маю ночувати. І ще раз пильно, оглянувши направлення на роботу в районний суд, сказав, щоб я був готовий і чекав на виклик до слідчого. Я пообіцяв, що з'явлюся відразу. «Відвезіть його до готелю», – нарешті сказав лейтенант, і повернувся до старшого і швидкої а її відвезіть поки що до моргу. Добре, сказав лікар і звелів санітарам винести померло. Коли вони виносили провідницю, мені здалось на якусь мить, вуста її розтулилися, і з них от-от злетить якесь важливе для мене слово. Я подався вперед, але губи все ще червоні, наповнені кров'ю, Стулилися. Чи це мені з перевтоми вижалося? Ти просто дуже змордований, друже, подумав я. Задрімати б хоч на годинку. Може тоді й скінчиться нарешті ця жахлива ніч, зникне все те, що вижалося. Все ж я поплентався до машини швидкої, подивився, як провідницю всувають у її темну пащу, «Я ніколи більше не побачу її», – зненацька майнула прикра думка. «Ніколи більше не побачу. Але ж це неможливо. Її загибель більш ніж безглузда. Ця дівчина призначалася для мене. Це мені тепер зрозуміло. Навіщо ж тоді було її вбивати? Хто її вбив? А якщо вона сама позбавила себе життя, то знову ж таки, «Чому? Що її до цього підштовхнуло?» Грюкнули, зачиняючись двері машини. Я отямився і кинувся до старшого лікаря. «Може б ви підвезли мене до готелю?» «До готелю?» – спитав лікар. «А чого ж можна? Готель у нас у центрі, а морг біля старої лікарні. Це зовсім поруч. Залазьте всередину». Вийшло так, що я сів по один бік носилок з Людмилою, поруч молодший лікар, старший примостився в кабіні поряд з водієм, навпроти сіли санітари. Машина рушила, хоч незабаром і зупинилася. Виявилося, то зустріли хірурга, який нарешті приїхав до лікарні власною машиною і допомога якого була вже зайвою. Дорога до моргу тривала хвилин десять, а може й менше. Ледве вони рушили, у мене знову з'явилося відчуття, що Людмила все ще жива. Коли старший лікар перекинувся кількома словами з хірургом і машина помчала далі, водій вимкнув світло у кузові. За якусь хвилину, як тільки швидку підкинула на вибоїні, мені здалося, що Людмила застогнала. Я здригнувся, зиркнув на своїх мимовільних попутників. У темряві важко було вловити, чи вони щось теж почули. «Я мушу перевірити сам», – подумав я. «Я не страхополог, не боюся цього», – сказав я собі ще раз через невеликий шматок дороги. Поволі, мов би, ненароком посуваючи руку, я доторкнувся до руки провідниці» це була холодна рука мерця, який на диво швидко встиг задобити. Однак, поспішно відсмикнувши руку, я тут же став відчувати непереборне бажання вдруге доторкнутися до цих холодних, безсумніву, неживих пальців. Що зі мною, подумав я, мало не стогнучи, бо бажання торкнутися погладити мертву руку провідниці ставало нестерпним і нестримним. Це було так схоже на звичне бажання пестити жінку, що я, усвідомивши це, неабияк перелякався. Невже я некрофіл? Ледве згадав це слово, як відчув, мене охоплює невимовний жах. «Що з вами?» – спитав раптом лікар, що сидів поруч зі мною. «Вам погано?» «Ні-ні», – прошептав я і зрозумів, що все моє тіло почало труситися, не мов у лихоманці. «Увімкніть світло», – попросив лікар. Ледве світло спалахнуло,